El-Rahman El-Rahim. Elhamdulilah, was-salatu was-salamu ala rasulillah <coughs> wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. <coughs> të gjitha falënderimet dhe lavdërimet tona i token Allahu të mëdhuruar në sapaqë dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndin këtu rrugë deri dit në ditën e fundit të kësaj bote. Shikuar të nderuar, mirë se takojmë edhe sonte në takimin ton të rradhës në emisionin ton tashmë të njorë për juve, që ka thot feja. Dhe si kur që e keni gjithashtu të njorë, jemi në transmitim të drejt për drejt, dhe në pjesën e partë, të këti emisionit do të vazhdoj me temen që kemi filluar të retimin e saj kohë më parë. Jemi duke foli për besimin, apo që ka thot feja për besimin në botën tjetër, që ka thot feja për besimin në ahiret. Këtë besim që pa dyshemë, e kemi shumë të nevojshëm, shumë të rëndësishëm, shumë të dëmëzëshëm, por që ndështa shuizimi i këti besimi për dhen të dhenë kuptim jetës tonë dhe për të tjekaluar sfitët e kësoj bote dhe për dobit e tjera, nuk imi duke e shuizuar sot duhet. Ka shumë, si kurse si e kam përmenë, që ku e nëruar gjëra që kanë të bëjnë me këtë pjesë të besimit ton, e që ndoshta shumë muslimat nuk i kanë të qartë, apo edhe nuk i kanë të dëgjuara më herët. Kemi full në takimet e kaluaran lidhe me rëndësine e kësoj teme, frytet e besimit në botën tjetër e kështë më radhë. Dhe sonë të melen e latëmanuar, do të filloj me stacionin e par të këti ullëtime. Do të të jemi në ullëtim për në botën tjetër, në presin shumë stacionin e parë në presin shumë gjarë edhe zhvillime interesante, ndërsa sonë të me lene e lotë të madruar, po filojmë me stacionin e parë. Pa dyshim se stacioni i parë i botës tjetër të filan nga fundi i kësaj bote. Do të tëtë filimi i botës tjetër të filan me fundin e kësaj bote, e që është vdekja. Fatke cishë shumë nga njerëzit a uh, kanë një lloj hezitimi që të flasim për vdekjen. Nuk ju pëlqen kjo muhabbet. Posta ti fillosh të flasësh për vdekjen, më një herë intervenojnë duke thënë leka tem, diçka tjetër beso të ajo këtu me radh. Dashonë e dim se kjo është diçka e pashmangshme. Është një realitet që nuk mund të ikim. A në sikur si ka thënë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu se nuk kom pa diç Apo që bindja t'inxanë dyshimit si kur qërë vdekja. Të, nuk kanë ditë që është shumë e bindëshme që të ndodhë e që t'inxanë gjërave që e në dyshim ta, si kur së vdekja. Të gjithë njerët e dinë se kanë me vdekë dhe janë të bindrë këtu, por s'ilëm për balsaj me një lejtë hamendje, ndështë ata nuk do t'jemi për t'yne. Njerëz një dhe kësaj bote e shikua në ruar, rralëher pajtojnë rrën gjyra vetën caktuara, rralëhera. Mos pajtimi është në gjyrimi kryesor, që i karakterizohë njerëz e kësaj bote. Ne nuk pajtojnë me zvetë asë në në një mendim caktuar, nuk pajtojnë në shije, nuk pajtojnë në shumë gjyra. Por, vdekja është ndoshta prej gjyrave të vetëme që të gjithë njerëzit janë të pajtimi se të të ndodhë. Asko është nga njerëzit nuk mëndan se do të shpëtën vdekis, të gjithë dë të zesim. Mirë po, këtu dhe përfundan pajtimi njerëzve. Qëfar do të ndodhë pas vdekis? Qëfar do zhvillohet pas vdekis? Këtu njerëzit dalojnë në masë të madhe pasaj. Ne si musliman e kemi verëzionin tonë të besimit, çë ka të bëjë me atë që do të vijë pas vdekjes. Dhe kjo është merancita kuptojmë se ku ndruan. Se në bazë të asaj që do të ndodh pas vdekjes, në bazë të besimit që kemi në atë që do të ndodh pas vdekjes, në bazë të bindjes që kemi për të gjitha ato që do të ndodhin pas vdekjes, në bazë të kësaj ne rregullojmë jetën këtu botë. Prandaj, jeri gadietar të më thënë ka thënë se kush e kujtan vdekjen, i e garanton në vetës e ti, tri gjërat të rëndësishme. Dhe gjitha këto kanë të bëjnë, më jetë në kësoj botë. Pra daj, kunesi musliman flasin për vdekjen, absolutisht nuk synojmë që për mes vdekjes të shkëpotim njerën nga kjo botë. Jo! Nuk synojmë që për mes të folit për vdekjes, për vdekjen, ta dekurajojmë njerën, ta Ta vërshujmë me shgënjim dhe dëkorejmë. Lërga saj. Nga se kur nësi muslima flasin për vdekjen, në i silin vetës tonë dë bitë shumë ta. Që kanë të bëjmë pikresht me produktivitetin tonit në kësaj bote. Kanë të bëjmë me kualitetin e kësaj bote. Andaj, në qovës në i flasin për vdekjen, qëka i silin vetës tonë? Filime shtë, e shpejtojmë pëndimin dhe këthimin të kallahu azo gjelë. I japim fund vesëve të këqia, nga se e dim se në qovësën a zëvdikja këtë gjendje, atëre për dushim se nuk dhëtë a kemi situatën mirë të kallahu azo gjelë a gjeralu. Sa njerës përshamu nuk falë në mazën. E di se kanë obligim, e di hojës se kanë bërqë, e di se duhet mu falë, e pse nuk falësh, po që di në kismet? Nëse i thuat nesër ki më vdek, s'kamu kis mat. E pse pret me të thon nesër ki më vdek? Mm. Do të sa ki më vdek? Ku e dente? Andaj vdekin, ja të folë për vdekjen, t'ja kujtoj vetes ton vdekjen e perspektantë përmirësimin e gjendjes tonë. Ai që pin alkool, ai që luan a bastore, ai që ka bën një haram caktuar, ai që përgojon, ajo që del pashamin kuk në rrug, ajo ajo ata kështu më rad të gjithë ata që bëjnë mëkate e që e shtuin pendimin deri në kismet vdekja jast e cila u sakton datën e pendimit më një herë do thot. Qase sikur që vdekja ka mundsi më ndodh më një herë gjithashtu pendimi duhet jet më një herë. Ti ne për ne vërejë sigurisë jo dikush më unë Dinis nuk vdes 100%. Ku je ti i sigurt? Çfarë garancë mund t'japish për kët? Prandaj shiko çfarë dikimi pozitiv ka të folit për dheke njëtën tonë të, të përdesme. Positiv është. E dyta, njëtën këtë bot ish katërej lakmija. Ish partalej lakmija për këtë bot. Lakmija për e ushqen zemrën me zilin dhe njëri tjetrit. Dhe zilia për nabënd të urejhemi. Dhe urejtja për nabënd të përqami e cëptohemi. Burimit e gjitha këtyre shërëve është lakmija. Njëri nuk ngopët kur. Ka diqë, dënë ende, dënë ende. Lakmi, pangopsi. Këtë venës të shëmtuar, që ka prodhuar efekte të shumë të negative, për nash 4 rëndit për dit. Rënd të kësoj smundje, qëna sëpat ka mëzit të këputë, sëpata e vdekjes. Nëriuçë e den se kam e vdik. Apo dhe asgjë nuk kam me marrë vete. Nuk e marr asgjë përse punëve të tij dhe llogari dhënjes për Allahut azhgal. A lakmon që nëmyr të pandersh me ta tja merr ti të pasurinë. A? A lakmon që ti merr diku të ndër nëmyr të pandersh me çat flet për dikën kjaç, çat shtëp për dikën për shkak të lakmis për autoritet e këtij rradh, po dyshim se ju. Jo. Andaj shikoj këtë mundje të rënd që ka kaplu shoqërinë, këtë dergjë të madhe që po na sill probleme të mëdha shikuese ndëruar vdekja është atë që e largon nga skena e përditshmërisë tonë. A leqë urëndëshme? Po vdekja nuk çenka, një lloj një lloj bisede të shgënjerish dhe një loj bisede të dështuarish por është në islam të këtirë nuk e di në islam të folit për vdekin është një loj motivi një loj energjie ere për jetë që si kur që e përmenda e përshpejton proces në përmirësimit dhe flokjes e veseve të këqia a po Dhe gjithashtët, në mundësën që t'jemi të knaqërma të që kemi, dhe mos t'a lakmojmë atë që e ka tjetëri. Por në qofëse, e dëshirojmë dhe në duhet, të ndjekim rrugë të ndërshme, e jo që lakmijat në i vërbën sytë, e mos të shumë qëfar që po bëjmë, a qëfar po flasim, por, me rëndësirë që t'a kemi. Se shmërënësia kemi ndjekë rukë të ndërshme, atë mirë, atë moralëshme, atë kështë mëradë, ka se këto pasoj e si lëkë mirë. E kush e shërën këtë dhekja. Dhe treta, shumë njerët janë gjynëzuar për bëllë sfitë dhe problemeve. A po, fatkecia, problemet, depresioni me një herë, i themi se nuk ke ko për të ndalë, e ke një jetë, a ja vlenë këtë jetë të kalesh në këtë mënyrë, jetë të kallë në gjyra tjera, mundohu, përpjeku, angazhohu. Nga se vje vdekja, e të zënë këtë mënyrë, kemonë si me humbë edhe këtë botë, Allah në rritë, për edhe botën tjetërë. Ndhe vdekja, jepë një farloj, energjia dhe fuqia njëriu, që ti të i kallën së vjetë e kësë i bote, pak më nëryshë, pak më mirë. Apo pëse? Nga se në Gjë mundu, angazhohu, përpjeku, puna, mos u pajta me këtë gjendje, mundu, por në qovë se prapë njëri është për po munduat, valohi shkriti për po delë, po, por është një varfër, mos le që varfëria me të gjynëzu, mos le që varfëria me, me e ushqy zemrën tënde me mërzije dhe përsepse, nga se nuk do të gjotë këpër qëtë mundë, në është arjes e vdësim, apo kalon kjo gjendje edhe shpresojmë që Allahu xha lla ora pasaj në ahiret na jap mirësi të shumta më të mira atë shikov vdekje ti e pelam për jetë nuk është kjo për jetmën shkurtosh kjo gjendje kjo smundje shkurtosh kjo vdekje ky rast na ka ndodhur kjo varfëri kjo problem shkurtosh kalan kalan me lenë Allah të manduan kalan vdekja është ajo që shëron plagët që i ka shkaktuar kjo botë për ata besimtarë që kanë kumë në shku në botën tjetër. Të vdikë e jepë energië muslimonit për jetë. E lanë, nuk e gjunëzan, nuk e dekurajan, nuk e shgënjan. Por kur? Kur e e kupë të ndrejtë. Në të edhe nëruar, dhe botët nëruara, shiku e së të nëruar. Nisi muslimon duhet që ta kujtujmë vdikin. Por jo në atë mënyrë që të ftofim nga kjo botë, të pasivizohem me të nambullon dhembelia dhe përtacija, qëka keme punu? Qëka keme mësu kur keme vdek? Jo kështu! Përshka këse kjo jetë e shans për fitu botën tjetër, e në qëfë se nuk e fiton botën tjetër, me mësim, me ledzim, me pun të mira, me kontribut, me pendim, me qëka keme fitu, Allah? Me qëka? Ande vdekat e kujtan gjithmonë, moment në fundit, se është duke të afruar, punea dhe angazho. Ne i kërkojmë që muslimanët, kur të flasin për dhekin, të flasin për një burim motivi, për një burim ambicjesh, vullnetës të shumë, ta që i levizin për para, e thejmë këtë gjendje rutine që ka kapluar muslimanët fatë këtë sështë. Këtë gjendje mekanike, pa shpirë, shkanë, vjenë, rinë, banë, asgjë, pa qëllim njëtë. Dekja është një përkujtuas imrekullushëm, është një energji e mjaftushme që të sfin për para, edhe dhe dhe të përmjëshimit, edhe dhe, dhe dhe arritjes, edhe dhe dhe angazhimit, por edhe drejt luftimit të sfidave që ballava qëshme të një të përdishme. Përndaj, Allahu Gjallewala thot në Koran, Kullu nefsin dhe i katul maut, Thu me Ilejna të rgjaun, të gjithë keni me është i ju vdekin e pastaj tek Allahu dhe të këthejni. Të gjithë keni me është i ju vdekin e pastaj tek Allahu është këthejni. Nëse nuk jemi janit në kësaj botë, shikua në ruar që të rrimë sëkoti, që të hamë e tëpimë, por kemi arë të analizumë një qëllimë të caktuarit në kësaj botë. Andaj vdeket të kujtonë qëllimë një kërimit, për të sinë Allahu Gjellewala thëtë, fa hasibtum <opres> an ma khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjaun amen duat se jeni krijuar kot pa qëllim ha peshet knaqu do frahu se nuk do të ktheheni tek Allahu ta ala Allahu el meliku el hak ila arsu Allahu ila arsuar es Allahu ai ce esht i vetmi ce meriten ta adhurohet nga ckart Allahu i la arsuar për i lartë është Allah nga të kriuarit e diq ka të pa qëllim. Lartë është Allah për i kësaj. Nuk është Allah kët, në këtë nivel që të kryan pa qëllim. Ku është në e rekujtonë qëllimin dhekja? Në kjo është stacion i parë, pra ndaj besimtari, duhet që fillimisht të regullon jetën e ti në basë të kuptimi që ka për dhekjen. Dhe kjo shikua së në ruarë të jetë një loj, një loj uh, nëzitje për neve që të pregaditin për vdeket, të pregaditin me për dalin për Allah të aso qenë. Fletorja veprat tona është gjithadit do kjo mbyllur kështu. Këto shkruen veprat dhe gjithadit do kjo mbyll, do kjo mbyll, do kjo mbyll, do kjo mbyll. Të në ta që dhe e në moment në fundit të shruash dheq nga të mira të të shruash të shruash dhe të shlysh nga pun të këqia. Kjo është puna jote, atëra krijojë kamor fund. Për këtë arsye ka ardhur nië tek Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem dhe ka thën: O i dërguari i Allahut, ya Rasulullah, me të sa'a. O i dërguari i Allahut, kur është dita e gjykimit? Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem i tha: Ma da'adta laha? Çfarë ke përgatitur për atë ditë? Çfarë ke përgatitur? A dhe ti? Ma nakat putia përvejtën tënde, qëfar ke prega ditë për atë ditë? Qëfar ke prega ditë për ditën, kur do të hape të letorja vej përve tua, dhe Allah o thot, ikra, kitabëke, ke febe nëfsi, ke liu me alejke hasiba. Letëzë e libe në tënde, letëzë, letëzësët, qëfar ke bërë? Andaj, lojnë nërruar, motërë nërruar, ata që ke dëshirë me e pa, të shkruar në ditën e gjukimit, kur e ledzën fletorën, të allahu gjallegjallahu, shkruje sëtë me vepra, apo parasit dhvij e vdekja. Nërsa që nuk ketë dëshirë, me e patët kë allahu të shkruar, që fjallë apo vepra, nuk ketë qef me pati, kështë pasje fa e fajnë mos kështjen, për ndonë nga e sëtë parasit dhvij e vdekja. Kështu në e kuptoj më vdekjen, kështu vdekja regullon jetën tonë, e regulan besimin ton, e regulan veprimin ton, e regulan fjallën ton, e regulan moralin ton, sildin ton, gjitha këto i regulan, që ka kjo regulatori famshëm dhe i mrekulushëm i qojtur vdekja. Nga e që duhet të adim gjitha shto se që ka dhe me vdekjen që këndëruar është se vdekja është të e që nëndon nga të gjitha ta që i kemi dasht, kemi nejtë me ta, nga pasuria jonë, nga gjitha ato, por kjo ndarje në qovë se kemi punuar si duhet, nuk është ndarje përhershme. Se shpejti, ndarë zoti. Do të takoemi më ta që kemi dashur. Ne gjenit të allat, të zogjel, që të të lasin për to, në qovë se ne kemi punuar për këtë, për këtë gjë. A dhe vdiki është një loj në gushlimi për besimtarët se nuk është ndarje përhershme Nuk është ndarje e, e përherëshme, por është e përkashme, me kushtë në qovë se nga ta që imi ndar, jenë besimtar, të nështruar Allah o të mënduar, jenë penduan nga mëkatës e kështë më radhë. Përëndaj, Muhammedisër Allah së në thësë se i ka arë Gjibrili dhe i ka thënë ja Muhammed, ahbib men shiëtë fa inneke mufariku, o ti Muhammed, Dua je këtë duash, sa të duash, dije se dhëtë ndash për ti. Andaj, dhe i ka nësën që mësë të lidhe shumë njëtë në kësoj bote, me njëratë e kësoj bote, ka se dije se dhëtë ndash për tjene. Por në qovë se dëshën të ribashkosh prap me dëshamirët e tu, me ato që i këtë dashur, atëre, para se të vijev dhekja, apo, deponaj të kalaj gjellewala në depot të punëve të mira, të, gjenë të i gjenë Kjo është dika e së kundruar. Ky është ashtu një parë që duhet gjatë mënyrë ta kuptojmë dhe të vërtet e punojmë dhe të përgatitemi për atë ditë kur do të tingëzohet bëmir si bëmirfishi si ti, nëse a kej bërëse, do të penduohet, por pendimi atë nuk do të bëndopë. Allah na mund të u çet kemi përfundim të mirë, dhe të kemi padyshim një vazhdimsi të këndshme në udhtimin tonë në botën tjetër. Kjo është vdekja e posa njëri ju të vendoset në varë, fillan për te jeta e berzehut, jeta e varëve, e që edhe këtu, njësi musliman, e kemi versionin ton, e kemi mësime tona, që na të regojnë se, që fa realisht ndodhë për te i vdekjes, ku njëri ju të vendoset në varë. Për këtë, shpesaj që do të lasim me lenë e lotë manuar në takimin e arshëm, e shpesaj që kjo, që e tharë, të shferben, si një loj, për kujtimi për neve, se ne si duhet të kujtojmë vdekjen dhe në qëfar mënyre duhet të kuptojmë për kujtimin e vdekjes. Këtu e bëjmë një shkëputje, e rikëthemi për sëri, për të vazhduar me të telefonate juaja, andaj në ndëqëni zote i është për bleftë. ju shikojë zënuar u rikthyen për synën e pjesë së dytë të misionit ton dhe tashmë sikur që e keni të njohur edhe numri i telefonit është i shfaqur në ekranin të juaja për të tash ju mund të bëni inkodrime të juaja në këtë emision duke paraqitur pyetjet që ju interesojnë dhe më njëherë kemi një telefonatë që e inkadroi më një herë ërno A mund të voj pastë ti e Orna, po të ndëgjojmë, orna. Pytja e përështë përështë përështë që nga bëhën në varë. A kanë mundë që në përgjidja ta njerës që nuk kanë falë në madhë, por kanë besu zotin jo dhe që kanë po shakë. Apo vesë njerës që kanë falë në madhë dhe në që kanë falë në madhë dhe vaqëshëm. Po e qartë, tete? Pyt, pytja e dhëtështë njerështë që nuk falënë, po i pojnë vetit muslimanë, Edhe nështë a gjithësojnë gjithë a gjithëra islame dhe Ka e dhe sëne që i mohojnë prej islame që pre pre i prej Korani që i prej kënej të të manë me gjithë anë i felam A kanë mundë si që Masit i lojnë gjenohet me hinë gjenet A rinjë që gjithëmon gjenem e dhe këta Po e qartë Edhe ty tjetër e tështë Pas namazit A dohet me fa ma shparit të shpidoven A me bo dhe i krenë të shpilë Po. Selam aleikum, Allahu yshpërbëj. Ëh, uh, pyetaport ka të bëjë me emisionin e ardhshëm, që do të flasim për ta, por shkurtimisht, pyetjet në varr do të thotë do të përgjigjit ai që ka jetuar me to. Andaj një nga pyetjet në varr është kush është Zoti yt. Dhe para më ndo pesë nditje është kërkuar nga ne ta dëshmojmë se Allahu është Zoti i ulë. Nëse ne jemi të angazhuar në punim i dikon, dhe na thuhet hayya 'ala salla, eja namaz, Allahu patsir. Pas henditje ftuhesh për të dëshmuar se Zoti është Allahu. Ai që nuk ka dëshmuar pas henditjes se Zoti i thirës Allahu. Dhe me këtë ka bërë që me këtë ka bërë që ndoshta me mirëherë gjatës së tij saket refuzuar kët dëshmi. Çish ka mundësi me dëshmuar var pastaj. Ne nuk përzimi aty ati, ati ne e dim se njeriu që nuk fal namaz është nga mëkatarët më dhe më e mëdhej. Dhe mos fal namaz është kili e madh. Është është shumë mëkat i madh. Çfarë bën Allahu me të ne nuk e dim. Po ne po flasim në bazë argumenteve që i kemi para vetes dhe asaj që i kemi kompetencë të flasim për të. Ajo është saaj që nuk falet, vështirë ka të kalon provimin e varet me sukses mund të kaleni pjesë të tij, po mund të dëshmoni pjesë, mund të dështojnë një pjesë të tij. Ai që nuk falet, shumë vështirë ka me e të i kalu provimin e varet me sukses. Do të thotë ata që nuk falen, dhe krahas që nuk falen, do të thotë këtë mëkat i ja abaskanjes, edhe një mëkat më të madh se ky, që është mohimi do gjyrave të fesë, atëherë po dëshëm se këta nuk injhenat kur, nga se njeriu që njeriu që li e mohan fion Allah. Ajë që përgënjështronë fjarën e zotit. Ajë që thotë se kjo zotit këtu se ja ka qëllu. Zotit këtu se ka thonë mirë. Ajë një që më hanat që Allah ka thonë. Pa të shumë se kërë në ka besim të arë, kërë në që ka besu kërë. Andaj, njerë që janë më këtarë, por kam vdik në besim të pastërt, këta njerës shpresohet që nga vuajtja e dënimit në gjëhenem, mund të kalonjesë në gjëhenet kur të pastru kanë vdikë në mëzbesim, në përgënjështrim, në mohem, atare këta nuk pastruen, këta vazhdimisht denun, Allah në ruajt. Dhe, reta, e treta, dhe të tëtë, që është i ashtë e hapur, por, aje që është të rëzmenu nga pegamberi sërë Allahu a.s. i ka bërë misë filimisht dhekrin, pasta i ka kënduar ajetët e kursinë, Allahu ajetët e mësëmiri. E inkuadrojmë telefonatë në djenë të radhës, Orna. Ato? Orna, po të ndëgjohim? Sëllamu alaikum. Aleykum, sëllamu rëntë Allah. A, bë në pëtje, indërëve? Po, ornani, po të ndëgjohim, ornani. Ja këmë fillu më fa namazën që një muje ditë khafë, po nuk i ditë të gjitha dovet, a më pranohot të kë namazën. Po, po. A, din surën në Fatiha? Po. Po. Po, në rregull, në rregull. Në rregull, do të japim thash për gjë në inshallah. Ë, normale është ç'i niri kur fillon me ufal, mos me dit kët lutjet, se nuk janë nuk janë këto lutje do të thot një ose dy, po janë më tepër. Do thot është surja Fatia që këndon në këmb, i na ai na kula valla e had, pastaj është tejate salavate, duat, kanë var lutjesh. Por nuk duhet mirë me prit ket me i msu për mufal. Masë i po e dinë surën Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alemin e Rahmanin. Masë i këtë po e dinë, Elhamdulillahi, falu, vazhdo. Ato që nuk i dinë, nuk i dinë të hiotin, nuk i dinë salavatit, thuin ventune Subhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah dhe jep selam, për mos rrënë këtë gjendje, ti vazhdimisht mundoh me mësun nga pak, mundoh me mësun nga pak, mundoh me mësun nga pak, mësa, vazhdimisht mësa. Mirë po, Në në të të të me thonë, mundohu që, mundohu që, këto me imsu, ashtu si kërëshë mas mirë. Mundohu që me imsu, ashtu si kërëshë mas mirë. Nështë anë, këtë gjene qëfarë je, pa dëshimëse pranohet namazujtë. Pa dëshimëse pranohet namazujtë. Kemi të telefonot të të të reinkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum, selam arturla. Huzur, të në vjetë, abër <Cara, ende? dem> me thonë, Bismillahirrahmanirrahim, me <-esh> zdovave namaz dohës, kërë të të ushë. Po, po. E të qartë. Bismillahirrahmanirrahim nuk këndohet me zënë namazë, por këndohet në vete. E pas taj në qofë se namazë është me lezim me zë, lezën me zë. Elhamdulillahi Elhamdulillah, Rablalemin, ose inna atana këllka u thërësurët, i këndohet me zë. Qo se kemi të bëjmë namazë në sabaut, akshamit e tjetësit e kështë të mëratë. Bismilera marë nuk këndohet. Edhe tëk elhamdë, kërë uh, thënja amin, në dhëtë thuhet me një zë mësatarë, jo me ngri zërin shumë, por jo edhe këtë në veti. Me një zë pranuhu shumë që, në dhëtë është mësatarë. Thuhet pasurës el-Fatiha, ku një rive këndon vetë, ose është me gjematë. E inkuadrojmë telefonatën e radhës, Nuk e di regjia a është hendelidhja apo po po Ornonë Selamun alejkum Aleikumussalam ورحمه Orno e di më shumë se çfarë do të bëjë në dalë se do kat pengesën e linjë kam dëgjuar nga një imam që me jetën e varët, më thamë, që dhe njëri do të dënohet. Po? Po? Në shërëshej, që atendë të jamere alëtë në nëmë një bitë përgjurë, që punë të shpetuar në njërë. Kemi shumë pengje sa në linjë, nuk jam duke kuptuar pyqenë. Uh, Mundësesht që na telefonin edhe njërë, dhe tia fikni zërin e euh, televizionit kurin duke e bësuar më neve, që mos u shkaktohet foni dhe problem në komunikim pastaj. Andaj kjo rregull që tashmë besohet i njohur për të gjithë, kur telefononi, e ndëgjoni zërin ton përmes telefonit, jo përmes televizionit, për shkak se kjo shkakton foni dhe bën problem në komunikim. Sa kuptova, kandidatë çdo njëri do të dënohet në var. Ju jo do të dënohet, çdo kush do të sprovohet në var. Por ju jo do të dënohet, sprovohet diçka tjetër në py tjetë ekstumeral o është diqka tjetër, por dënimi është diqka tjetër. Ande të gjithë së përvojnë në varë me përreshtim të disa kategorive të se këtu uara, por dënimi nuk është për të gjithë. Kemi telefonatë e në kuadrojmë. Halo. Horda. Edeha, legëm. Aleikum, salam, rahumëtullah. Da së në pyjtë me duon, jo provokativet, por... A zë vërë po se i për shëpër me lujtë po të bogë dhe falojnë asë përpiljëve. Eh? Po? Shkodunë po të bogë, vërraënë, së prejnë komen, nuk dalin džanië, pojnë së hara me lujtë ta, keqëtë me rabishka, për para së të kanë dhe ju përto. Po, po e qartë. Pa me ndimitin ju për zë gëtë. Po e qartë. Po, po e kuptuva dhëtë mundurën me dhëmë për i gjithë, inshë Allah, e kuptuva? Fële ma rej a putei ko dy gjëra, e para me lut futboll dhe e dyta që do të thonë njëri më ulëndu ose më që një loj jo jo miqsorë, jo loj ë domethën arktuse por ti me të vërtetë me me me e përcjellur me acarime, me lëndime kusht më radh, kjo diçka tjetër. Të ë është thënë përpara se xhallorët kanë thënë se nuk bën me lut futboll nga se kanë luajt me kokë të pejgamberëve kusht më radh, nuk është e vërtetë kjo kone pegambërerve të hershme ska pas futbollatare, chimë luajt futbollatare me kokë pegambërerlar qasoj. Andaj dua të them që e, këto gjëra janë e, bestytni, po më i thashë them, nuk kanë vërtetë. Prandaj më lutni një futboll në emër të asaj që arketuat pak besa besa të merr një llik kondicioni, të një aktivitet fizik i ti pse ju? Jo vetëm jo gjallor po dhe besimtar të haxhilet kurrë qoftë lejohet me lut. Por me kusht që loja mos të jetë e shëqruar me oretje, armici, ngritje zërash, ofendimesh, e kështu më radhë. Po të luem lojë si kur se thonë ferë, mitësore, vlazërore, nuk është më nësi ko shfitan, më nështë që të gjithë të këna oqemi. Kjo është më nësi. Përndaj, normal, është me shku dinatë mështë, me thikomen, e ndodhë një rëshqatë, normal, aj, mund më rëshqitë edhe të jetës. Shkolla tu ngjit në banesë në rritme thykomun Allah na rujt me dëndu këmbën, mos u bë me don xhami. Ndodh kjo. Por normalisht nuk duhet kjo tjetë në masë të jetë në mos të mëdha, nuk duhet të jetë meksi shtyrjesh dhe fyryesh që dëmtojnë, por të jetë në një frymë miqësore edhe më mesatare. A lut me, me, me ni kocaktuar, po jo më tepër vargjmer të shumë me në llogaritë namazeve në xhamin, llogaritë angazhimeve të tjera, kjo nuk bën më ndodh kjo. E më nëse do të ngjitni më mesatarën ka drejtim da me nëjse, me lut edhe pse loja thash nuk është haram nuk është ndaluar futbolli nuk është ndaluar Allahu dhe më smirit kemi telefonat tetë rinkuaj ju përshëndesim assalamu alaikum aleikum assalam wa rahmatullah hoj ndervoj jam në moshën 64 vjeçare e kam kontinuituar këtë gjë në kolonë me përqendrim në substancë të çkopë kokokodikus në minutë lezej Po me gabime. Kujon vetën a me lezuet me gabime apo mos me lezuet. Po kom që e me ushtohet dhe vetën. Po potut ma mos po gavohi me sërinë gjithënë, mas i po boj gabime. E di që e një gjerë për njës kërë, njës kërë, një qënë, me që a më një me gavohi shumë, a ja, të vazhdoj leziminë, apo mos të vazhdoj vetënë. Po e qartë, e, të që, rejkom sërërante. Uh, për diri së, so, ki mësuës që e lezuet të ajë kuronin, dhe i përmërë Të shpijatës nuk ka kushme të korigju ki mundësi me gabu. Por, në qëse ki me shku pasaj të hoxja, me lezu të kaj, gabimet eventuale që i ke bërë të shpijaj të përmërësat të kuptan se këtu ke gabu. Pandaj, për, për me ushtru në shpi, le jojtë vetë me ushtru, nuk prishpun. Edhe në qëfë se bënë gabime, i i arsuetuar. Nga se ti duke u përpjek me regullu lezimin tënë dhe duke mësu. Në normal, me, me lezu vetëm paradikujt. Atërfështirë me mësu, Pashka këse nuk ka kod dikush me të përcil të i vazhdemi, pa tjetër do të njerën me ushtura dhe vetë. Por në shpeku lezën vetë, dhe nukon pak i kujtetëshëm. Lezën ma ka dalë, koncentrahu, kive menin të klezimi dhe me lene allatë manuar, nuk gabanë. A në që se gabanë, gabimet mund me në qenë të vogla, jo, jo serioze. Por njerën vetë më më su me lezën koranë. Diri në fundë, pa e përcil askosh dhe pa ia korëju as kush atë që kamsu nga Kurani kjo mund të të gaboj. Qase ti e ke msu gabim do nuk kokësh më të përmirësoj. Për këtë arsye, po resa ti ke një mësues që shkon tek ai koh pas kohë e, ko e lexon para atinë, kjo e rregullon gabimin që ke pasur po si më bë, andaj lexo edhe vetë, nuk prish punë. A pse gabon te huxha, edhe pse gabon te shtëpia, ti je mësimësi për me, me lein Allah të manduar kish problem për këtë përpjekje që po mundosh me përmirësimin, lëzimin, lazimin tënd. Këtë telefonat e radhës. Shalom alejkom. Alejkom us salam. Kam një pyqe. Porna? Porna ditë si ndo shëtërëngimi e shtravë në varë. Po? Shëtërëngimi në varë, apo? Shalom alejkom. Alejkom us salam, artëullah. Po. Kjo do të ndodhë, na nuk edhim qëfar mënyre do të ndodhë kjo. Ase kjo është një botë për neve e panjohër, e fshetë. Ne kemi disa informata për atë botë, për nuk e dim realitetin aso që ndodhë. Nga sa e dëllën nga kjo botë, tërsishtë. Por, do të ndodhë në shtërëngimi në varë, si pjesë e sprovës për të vdekur në varë. E në qofë se përgjigjet mirë në, në, në, në, në pythja i zëro të varë. E në qofë se gaban në përgjigjet, gaban nuk dhe në përgjigjet, dhe do të neprom atësh që do ku ngushtuar më tepër më tepër. Do të qosë për kët inshallah në takimin e ardhshëm që ka të bëjë me jetën në Varreza. Po telefonoj ta Rodos. Selam aleikum hoje. Aleikum salaam rahmetullah. Kam një pyetje. Porna, a jetoj gjenet musliman? Se më thënë tira papa tvertia si që në t'i gjohë musliman, dhe më tonë të shajtar. Po, e qartë, po. Pa ndërë shumë. Gjinët musliman jetojnë si kur se jetojnë një musliman. Nga se tëraja që është obligative për neve, është obligative dhe për ta. Me diso të dëlimet të vugle që i ka dalu shëriatën mës neve dhe mësjule. Për nësikur që ne keme të ndaluar të jetojnë në vendet të këqia, të papasot, të ndyte, dhe ta e ka ndë ndaluar Për ndaj në venet e tila nuk rinë muslimant, se po të rrishnë muslimant në ato venet, nuk, nuk do të ishtë në ato venet muslimant rizikuar. Po në venet e këshia, e në dy të atë pesta, rrinë gjindë shëjtan. Nështë gjindë muslimant jetojnë jetë normale, sim bas asaj, që, normal, Allahu Gjellewala i ka kryuar në natyren e, e tila. Jetojnë jetë në tyre. Dhe jetojnë mrena norma e islame, ata që dëshirojnë të jenë, rrëp të nëshruar Allah-u Gjallu. Andaj, gjenët musliman, jetoj njësi kurse, jetojn mëslimanat dhe regullat dhe dispozitet dhe dhenjë edhe për ta njësi kurse edhe për neve. E në këtërin të rrënët në radhës. Selam aleykum. Aleykumus Salam aytullam. A, bërni të iqirë? Por, no? Ne e qërna që jena në qita uh, a në lejohot me le du kuran, a po... Jo, një ja u për neve në është është qëmë, musë me lezu. Po, e qartë, e qartë. Edhe një pytje po bonë djali, apoj? Po, urna. Shalomu alaikum, moqë. Aleikum, salam, rahmatulloh. E kam një pytje. Urna, Allah. E në në hadithë kërësi që ka thënë Allahu, unë jëmë koha. Po? E tas nëse nëse në nëri ju e shanë kohën, kjo për bjënë që e ka shanë dhe kërju se në, në kohës. Po, e qartë. Ah. A qështë qart, qart kemë kofër? E po. njësë që besojnë që koha i ndryshon sanët e nuk i ndryshon Allaho. Qështë a po nga e që njështë? E qartë, da. A qështë edhe kja pifes? Po, e qartë, e qartë. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kam dhenë përgjit disar se për ketë dhe më thonë lezimit të Koran nga ona e gruas në kohën e ciklit të saj menstrual, apo Dhe kam thënë se nuk ka pengesë. cikli menstrual nuk është pengesë që gruaja të lexojë Kur'an. Nga sigurisht që përmendet, është një kohë gjatë. Për mendon një grua lehon 40 ditë mos të zën Kur'an, kjo është shumë gjatë. Kjo është shumë gjatë. Dhe çfarë faji ka e gruaja që është më lehon? Çfarë faji ka lehuna? Ajo ka lind. Dhe është një proces normal i pastrimit të saj. Tash për diçka që nuk ka të bëjë me të, të privohet nga lezimi i Kur'anit. Po duhet të them se kjo është e pa arsyeshme dhe nuk ka argument për këtë punë. Prandaj lejohet me lezuh Kur'an gruas që është me cikël dhe lejohet me lezuar Kur'an gruas që është e lehon, gazet nuk ka argument se kët ndalam. Nëse për këtë pyetë të dhënëruar, Allahu Kur'an la ta subud dehr mesafynikun, gazet un jam koha, do nuk ka të kuptojmë se Allahu është kohen, nga se koha, gazet ku është krija e Allahut. Që po shënimi so është se një pse shajn kuan Po shkak se nuk i pastaton, ose temperatura, ose situata, ose rrethana kështu po nuk i paston, dhe shvojn kohën. E kush e ka bër kohën të till, ku është e urdhruar? Ku është e urdhruara e nuk merr vendime vetanake? Allahu e ka krijuar kohën që të bën kështu. Prandaj, ai që e shon kohën, Allahu na ka thënë se kjo është një shfarje dhe firr për Allahun xhelal veala. Por ata nuk dalin me feje, po shkak se nuk e shojnë Allahun drejt për drejtë. Sepërta fyun Allahun dei për dei do dëni bifë më një herë. Pra ai që e shon kuhën, ai e shon kuhën, për kuhën. Apo këto një ditemsu. Por duhet ju shpjegoj se ti çka shon kuhën kat, ku a drejtuar. Dhe nëse ai pas kësaj, përsëri that, edhe Allahu, Allahu, Allahu narut. Flet për kuhën, flet për Allahun, ke si për kuhën, atë pop me kët, do të thonë del bifëi Allahu narut. Jeni qeshon Allahun, çka çka jep mi besimi ti? Edhe nje gjë ku apo i ndryshon gjërat. Juat jo kuptojmë se kua ka fuqi me i ndryshon gjërat. Po është jargon, don të thë ju ka më të njerëzën që ku i ndryshon gjërat. Apo edhe qëllimin e kanë, po Allahu i ndryshon, po me kalimin e kohës ndryshon të gjitha. Nëse këtë kuptim e kanë, atë nuk ka ka diçka që mund të rrezikojnë besimin e tij kujt. Po jusë njerëz që hojnë Allahun azhgal, sikurse kanë bërë mushik të mikës, edhe kanë thon la yuhliku illa dahr nuk në shkatronë për e se kohës, ka thonë se koha kur dhjanë, shkatrohemi në, të kuptim, me karim në kohës, plakemi, smuremi, dopsuhemi, dhe vdesim, dhe koha është aje, kanë muuar Allah në gjallahu ala, dhe pa të shumë se kjo është kofër. Anë që njëri në udhë bërilla, thotë koha në ndrishanë, nuk e ja aludua në fuqin e kohës të pavarë nga Allah në gjallahu ala, kjo pa të shumë është dole për fest. Po ndjeu se kjo është fjalë dhe me më mundi thon po, Allahu na ndezon. Ai thot po, do ne diçi Allahu, po Allah ka bëkuon që na me kalim nëse më ndezu, atë kjo është diçka tjetër nuk ka të bëjë me me aq të rrezikshme. Andaj dua të them që, që nganjëherë shpëtetë njerëzve në aspektin jashtë mund të kem problematike, por nuk duhet të nguhitet me gjykim derisa mos të shohim qëllimin që ka njerëz me këtu, me këto shprehje. E inkuadruam telefonatën tjetër. Mirëmbrëmje. Mirëmbrëmje che ma sa buon oggi buona po ne yakom nismo fol ve stri dor idi nelle zuo nur di vet en handere lohen e so fanin che ne di masamzi no fol allam durjana so fanin che po e chart e chart e chart e nu di masome le zu e sdi po. a zot a mafranan po Po, po, inshallat, po, do t'ja apër përgjë, inshallat, të është. Natën e mirë. Natën e mirë, natën e mirë. E, këto të ridovë të mjaftur me fillumë u falë. Mirë, po, faktë që nuk din me lezu, e, nuk e pa mundësën tërësisht mësimim për mendësh. Ase njerësit përpala kam su, kejtë kronës ka dit me lezuop. E qysh, kam su, në gëherështë. Në gëherështë. E mësëm, seks si fëmijë. Fëmia nuk, më nuk e mëson gjuhën duke lexuar, kës nuk diën asu fëmia. Por ai flet perfekt gjuhën shqipe me të ndëgjuar. E kanë ndëgjuar se kësaj thojnë kështot, e kësaj thojnë kështot dhe kjo bëhet kështu me të ndëgjuar e kam suju huat. Atëh ti mundsh me të ndëgjuar dikush me ta thon, për shembull, Allahumma salli ala Muhammad nidet, çitom sa. Nestu wala ali Muhammad, pastaj kemi sallaita dit për të ka pak moso. Gojaresh apo dite për forcon kjo mund më konë mësim përmansh më i fort se vet leximi ne ka ta ka dal mos ugod por mos rri bash pa mosu mua u ka pa kumsu a dhe rrezat mos uosh atëse mos u nosim mosu, mosu ash, 성u, me këtu dua allah ta bën kabull namaz inshallah mos gabon me lona namazin pse nuk e din ke duat mos gabon me braktis namazin me thon dersat msona jo jo mos le falu veç me elhamdulat mjafton inshallah mir po Munon dën gatat sot që i mund si mëso, Allahu të shpëlblojë për mundin që jep në këtë në këtë ritim. Televizora radhas. Orna. As-salamu alaykum. Aleikum as sala mu sala. Ëh, uh, dhe është më boni tyçe? Orna. Ëh, uh, kone kone na mos të të Jamos e kom në kornë shkollës. A kam ndiham çse fali? Po, do të inshola do të shojmë pri. Po, shojmë si nik. Ti më fol të sa për këtë problem, që është problemi i madh, nuk është i thjeshtë. Nuk ka të bëjë me individë, por është problem kolektiv, që e këtë muslimanë të këtij vendi kanë këtë problem, qoftë në shkolla apo qoftë në punë. Andaj duhet çdo kush të mundohet të bën zgjidhja, është sikur të ka mundsi. Ti mundou që Më i ha shëru ku të starto. Ose spaqoj me boni marrësh me arsimtarën e lëndës që të bie bashkë në gjimastikë. Që të kërkosh një vallë leje, diset mirë se varet të thuash se po shkojnë gjimastikë e kompenzoj msimin që keni marrë këtë ditë ose këtu më rad mundon me pozicion. Në qoftë se të mbyllen dera, do të rrezikohet shkollimi për shkak të gjimastikës, atëra tikë arsyje. Folë drejtën e vend të gjimastikës, ndërsa për ata që të kanë privuar nga gjimastika e morën gjuna në kësaj. Por po tham që letjat e fundit pasi ke shtyr të gjitha mundësitë e mundshme, vetme prend me kujdestar, me arsimtar, me çdo që ke mundsi që ta zgjidhe këtë problem në mënyrën më të mirë efikase të mundshme. Në qoftë se të gjitha dyert mbyllen dhe nuk ka kurrë forzë zgjidhje, dhe të rrezikohet shkollimi dhe lënda dhe klasa jote, atëherë po do të thotë se rruga jote është e mbyllur dhe nuk ke mundsi më të shkojë më. Dhe Ata që lirojnë nga gjimaj janë gjithashtot nga ata që lirojnë për gjimaj janë edhe ata që e ka në rrugën e mbyllur. Ska mësimi më shku në gjemi. U mbyllur rruga. Dhe ty në këtë rrast u ka mbyllur rruga dhe në këtë rrast me nëjse nuk e përresi për mësë falën e gjimaj së portasht në qovëse i kjeshtirë të gjitha mundësit. E Allahu e den jone a i kjeshtirë të gjitha mundësit e mundësme në këtë drejtima po jo. Kemi telefonat të të, të, të Aleykum as-salamu tullam uh, Abo në ditë për disa takvima që i kam shpet, takvima djetër oh. Muka në ditë që disa vjetë Raftë edhe Muna më i bozjive se janë Me hadife, me surë Janë asenë Takvima djetër shumë Ta sh -ta oh. Më nishtë jo me qitë nuj, me gjithë nuj, diko një bëra, diko një Ndrejnë barë dhe ose një kalë, nuk përmujnë me ditë. Që është pyjtje e dytë është tyrbet, a du në më demullu, për mu shëndru në ore normali, si ore tjera që jene dhe, në pyjtje në dytë për lidhët edhe sektin me lami, që a mund është me mësatë, këto kem pyjtje e të. Selam alaikum. Aleikum, salam të Allah së i përket literaturës së vjetër, që nuk e përdorë më, dhe që në te ka të shkruar dhe që nga Korani, apo ka emën Allah, apo ka porosit e Muhammedi sallallahu alësallam, këto do të tëtë i djegë, mësë mire. Do të tëtë bënë hi tërsësht që nuk mbeden biten më asni në bishkrim. Nga se dhe nuk i me lëshu edhe u i tretë, por dhe dhe së të tretën, ka mëzim unalë dikon, ka mëzim unalë, do t do të të bëjë ndesh me shëndnin që duhet të kemi për balët këture teksteve. Andemës, sigur të është me e djekë, parasyve të, të të të e ki e djekë, dhe që se mbeti njështë ka e pa djekëur, përësëri e rritë djekë, dhe nësat e tëra të bëtë, do të të hi dhe shkromë dhe plërë, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe atërë siguroshë nga, më thonë, përgjësia për to. Sigur të pëtash të ashtë njëse dimi shkoj por kur ka shporeta tek spija apo e fut shporë ai djeget tercesis bëhet hi apo me djeg diku në oborrin e shtëpisë dhe kjo inshallah të liro nga kjo literaturë që nuk e duhet e përdorur apo para se me diegë, më në me djeg dhe kjo e morën nderman para se me e djeg shikoj pe diku tjetër të se ato takojnë ka shkrimë të mira ko porosi koligjërata ka shkrime që ti nuk do me përdoratu i pe diku tjetër të vetë di kanë xhami ose jamatlioz dikant, uni kam taku, mu nuk po mduan ato. I kam lexuar se ku e di çfar, a dën ti do ti në bibliotekën do ne, në, dashat dikush i marr. Ose çon jamë, nën jamë uja, i vendos ato në armana xhamis dhe dikush ka mundësinë se me marr me lezu përfiton bësoj. Për Andaj le të mbetet opsioni dijegës i fundit kur ne madh vëre në çfar të bën me to. Nuk i meras kur siku më thu, të të han bër bar e atë re li ropë ti në këtë mënyrë. Por paraqsoj mendo që t'aja ja për diku që të shfryzon më mirë, pse më i di që dikush ka mundësi për ty në mëlezu dhe më përfitu. Ose për kë turbeva, do të thot turbet, eh nuk duhet nda më var për sipër me i demolu dhunshëm. Largasaj, as na më di gjatë, as na më bëj gjëra që normalisht nuk na takojnë neve. Ne nuk pajtohemi dhe ne e e e e, e konsideroim të ndaluar dhe jo të argumentuar dhe të paqendrueshme fetarest dhe të rëzikshme, dhe, dhe, dhe, dhe gjithashtë mëkat të madhë ato që ka njërë të bojnë dhe tyrbet. Por, kë nuk duhet nga bënë që ne dhëndë shumë me i diegë ato, me i shkatruo ato, nërka sojnë e në duksh me bo. Por, në qofë se njërë që janë përgjegjës kompetent për të marë masat e tila, ato të ato nëmesh duhet me e mbylla tyrbe, pas taj nëse së ka të vdekru ato i me marë, me largu, ve vendoshte gvorezat e moshtimanë Kukovoreza dhe pas krska trup të vdekur aty atdhen me do të thot me me pastruar dhe me me me shtyrzu për diçtë tjetër që mos të mbetet në një kujtim i njerëzve i lidhur me këtyr babë. Do sa për melamit janë një sekt i sufive që do të thot kanë kanë uh, shumë gjera që nuk janë përputhje me mësime të Muhammedet sallallahu alai sallam, por ta është të fuhtë të minutët talë e për ta nuk i kemi mundësit në totë në kodrë të këtije misurin, ndërshëm ndër një herë të klasin më tehe për ta Allah edhe në mas mire. E nëkuadrujmë të nëtë në radhës. Selamu alaikum. Aleykum, selamu alaikum. Uh, Jukashtu në shumë, hodin ndërrujmë. Farnirë të lajmë, Allah. Allah, Allah i që Amin gjithë vë ju faleminderit. Tash i them dëshoj në emisionin i së cilës po lavdotoj Allahun ngjit më shumë. Ji edhe vjehë ajë që na kenë nosh për momentin e këto kut. Fillishta po të kam thënë në rezonat. Tam e falenderoj Allahun që ti ekziston e edhe shumë gjallë të ekzistojnë. Allah e shpëluft, elhamdullaj, Allah i shtuf në shtet mirë. Allah është ai dëshmitar për çdo zonë që them nga lavdi, për çdo paraqitje, në vërtet, sa shëngjë kënaqësi veçanë, që ju dozoj të dihet rrethona që do të dëshoni këtyre këta që janë përdoruar edhe stretuar. Kur ndalla. E referan famë lart Supertoul El Ron, fillon nga jetës kur anult i masmit i Lind, u mundu ndizantit. Po dhe do shtë a me dit, për shfar kua flet, a flet për kua në aliti bënvelitit, ato kanë duhet një njërë mes bizë zëndë dhe romanve të saj kua, do shtë a me dit, ma hëllësisht si, si djetat që si jetit. Po, do të mundohë me dëmë përdofë. Allah të begatohë, nëndërruf, nëndërruf, të na kënafë, qëna kënafë. Amin, kënafsh, familir, Allahut shfablin. Allahut shfablin. Aleikum, Allah uh, rrum, uh, ku men, rrum, se janë mundur, të kënafë, qëfar më dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Romakët, Bizantët janë mundur nga, do të thotë, Persianët. Kanuftu, kjo ka qenë në kohën e Muhamedit sa sa mbiun kohën e Khalidit. Është korona ka zbënë Kohën e Muhamedit sa sa mbiun ka zbënë Konkur, ka qenë Muhamedi sa më gjallë. Dhe bëhet fjalë për një lufth që kanë ndodhur mes Persianëve dhe Romakëve. Kuqë rast janë mundur Romakët. Romakët kanë qenë i thartë librit, kanë qenë krishterë. Ata kanë dije një pejgamber. E çë në katër as kan cin më të afërt me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nëse persianët kanë adhuruar diellin, që kanë qenë idhujtar dhe kanë qenë më të afërt me Qureishët e Mekës. Dhe kur kanë ndodhur kjo betejë dhe kanë psuar në këtë betejë, kanë humbur këtë betejë. Romakët që kanë fituar persianët, janë gëzuar Qureishët dhe kanë thënë, "Shiko, shiko kush e ka mirë. Ata që janë të afërt me tu, ata humbin." Nërsa ta që janë të aferët më ne fituan dhe kanë konsenuar disi hum bjen e ramakve përgzim për ta. Nësë Allah u Gjellewala ka thënë nësurën rumë, në qofë se kanë hum bërë ramakët. Apo? Vë hum min baadi galebetim, vë hum min baadi galebetim se ja glibun. Ata pas, do të të kësoj hum bje, kësoj disfate, ata do të fitojnë për sëri. Do të nga dhinë për sëri. Në këtë rregull, për shembull Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se kjo është një vetë disfat e vogël, ndërsa mushrikët i dujtarët do të psojnë disfat të madh në të gjitha rasteve, kështu kanë thotur. Ëndër ky ajet ka zbritë me rastin e një betaje mes Romagëve dhe domethënë për javë që kanë qenë i dujtar në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Inkuadrojmë telefonat në radhës. Alo. Orno. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Aleikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Al-Bayerit. Roz. Porno. E on beshen zotlin munduam doj namaz. E ne zhilen protsisi nuk urej absolutisht qka është një zimë sepse zbudej për i zotit për nëshëm. E di të daj, on shtë i falun nga lajë më nëshëm. Janë muslimon, do të pësë, nëse më leju hëtë, për disa spjegime që për indëgjuj për disa hoxalave të më drëshëm, nuk për më të flejnë fatë në shpijët, edhe pra sa në syrë duhet pyyt për shamu a demja me i selanë me gjenetë po. e ma shtrejt shikoni po. edhe qitë e ndurin nga gjenetë po. tani në një të bimë së po të të kekime e mën kuhë që po ashtu e pyyt të tha që e di që e në gjenet që egzishtën në shëjtonit. Nja, thaj, që ko gjenet, thaj, ko gjenet e tjërë. Po. E, edhe një pytje tjetër e kam t'lu tëmë që më ka ndullë personalisht mu. Po, urna, po të ndëgjojmë, urna. Ka ndek një shëbet i jemi. Po. Edhe... Shumë këtë gjatë kemi jetu më përmi 50 e këtë disa vitet së bashku, për kërme të fundit janë nisi me u takë me në disa sane jo që më përqeshin mua dhe pak a shumë në një mënyru largoha dhe ajti edhe nuk kisha qefë mund kontaktuar shpesh me ta. Mësë të zbërtej arsyet. E qëtë natë no, që këm, e kemi vërro, që në kanë vërrim, ja kemi farë që nazën, një më këthy në shpinë, në ora një më letë, Po që po flasë qutë që ju më kanë. I shgjot ju më kanë. Po? Në vëzijet të pëllot ju më kanë. Në lomën ti me ka hynë nora në 11 natës i njejtë i përshën rësë moshës ta që i njejtë i ajtë. Gjarënë të tisa vite në se e në gjë dhe në moshën tëtë më djeqare ku më gjësë rësë tëtë mletat, shtatë mletat. Më ka hinë lomën ku më po më shqytë mi të u marë për i meje me fur nuk folke vetën kryt shtemë, flok të zezë, edhe komplet që shukon atëherë, edhe jo që ju më konë, i, i zhuk, po qët ju kon, kon, më konë, qët ju më konë, qëtë përqinë, ju më rësuvun atë tonë, qëtë të nonë më stërësha, apet dhikën atë tonë, ju më të rëngun, për tisa minutën, ka ne të ashtu, dikure pasës po, për flasku të gjë dhe, e drejta u këthy, dhe ofër pragut dhere Tokë i shabut, nëse i majtë men pastë çtuç ka ti sa dje sa, kom qes nuk mund përjetë vetë keni mundsi, Allahu e shpërblet me gjitha të mira të këtij bote na botë. Amin. Selamun alejkum. Aleikum selam wa rahmetullah. ë uh, Sto për këtë uh, pute të sopor, do të thonë që përmendet se nuk po pajtoheni me shpjegimin disa xhallarve. ë uh, Un mendoj se ne duhet t'imi të kujdesshëm në mendimet që i parashtrojmë se xhallor kur flasin do të thotë xhallor kur flasin e kërkuar nga ata që ta mbështetin mendimin e tyre në fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam andai kundërtimi i xhallorve në këtë rast nuk është sikurse kundërtimi i dikujt tjetër për shkakun ti kam mos më pëlqyi shpjegimin i mjeku një kam mos si më pëlqyi shpjegimin i njeko-nomiste Kam mësimës më pëlqish shpjegimi i një tjetër intelektual apo edhe kundërtimit këtë rast po mund të jetë i papërshtatshëm mund të jetë me ignorancë nuk din por nuk ka pasur atë mldrja. Dërse me kundërtun një xhodh kur ai flet në emër të Allahut, në emër të pejgamberit sallallam, po duhet të më kuon shumë të kujdesem, kështu që kjo komocim na kushtuar thrajt me fen ton. Qase hoxha nuk flet nga hemendi i ati, s'po ku çu duhet më qen. Andaj Para Ademin al-salam dëbimit nga gjenetë, hoxha nuk ka fol nga Hamendi aty, por hoxha flet me ato që Allah ka pranuar në Kur'an. Dhe dëbimi i tij nga gjeneti ka qenë sprov. Normalisht Allah e ka dërguar Ademin al-salam në xhenet dhe pastaj Allah e ka ditë se komo dëbu për aty. Ende këto dëbim korcit e veta. Nuk është dëbuaj në kuptim që ka shkëlli çka Allah e ka për zonë. Jo. Allah e ka kriju tokën për Ademin al-salam. Por e ka dërguar në xhenet me treguesë Shiko një më katë, qëtë për gjeneti. Këtë veni bukur, shiko ku këthesh, në lodhin mundime. Andaj në qovë se Allahun e, e, e kundështon dhe i rebellosh, dhe nuk e ndëgjën Allahun, jo t'i adem, po pasasht e tu, atërpa dushim se, do të, do të përfundon një vendbanim shumë të kajcët të dhe më shumë, që është gjëhenimet. Dhe kjo është një, një histori rëndësishme, që, thjesht, në kujtën neve se, sa, so, i kushtu shumë dhe sa me pasu e të rënda është më kati. E, e dobi dhe urci tira të shnoj që dalin nga këtë regim. Ndërso faktisë në gjenet sëhin shëjtani, nuk dëmënë se ka hyja në gjenet. Nëse laun nuk thot, hyri shëjtani në gjenet. Nëse e sun hire tje. Po thot, fëves, suese, lehu me shëjtanu. I bëri cytje. E cytje mund nukon për largut. Për largut. Sëtë për shamën ti mund � Pej në Kosovë, a i me qenë, ndoshta, 5.000 km, 10.000 km për ti, ti me telefonë atje mundesh me shtimë vë keqë. Mundesh, sot me internet njësë po pojnë keqë. E përsi e në largë, apo janë të kyqë me njeria të saktuar, edhe përsi e në shumë largë, nuk janë mrena shtëpimet të tyre, por e shtimë një këna vë keqë. Këj, zdo më në qukonë mrena, e ka shtimë vë keqë. Për largët e ka shtimë vë keqë. Përde edhe, edhe n Allahu جل و علا ka mërcësuar shejtanin të ketë një lloj komunikimi nga larg me Ademin e Azam. Si pjesës prvos për i të rregulluar Allahu جل و Allah, علا se ti këtë qiarmik do ja shiko këtë qiarmik sa të kthihet të sillë ti, sa dëmet të sillë ti. Dhe një nga ato dëmësh se të çet nga vani i bekuar dhe i beqatuar çje jhenetin. Andaj mos e ndëgjën kët botë. Ndjeki mësimet të Allahut, në strojë Allahu të mënduar, mos e pasosh shejtanin. Nëse dëshiron të mbetesh në rahmetin e Zotit të xhenetin. Dhe kjo është po rasti e mrekullueshme edhe shumë e qartë. Pa i ditur çfarë ta kuptojmë kët, dhe jo gjithmonë me logjikën tonë të mundohemi ti, të ti, tip të pranojmë faktet, pse mund të dimi në ta kët çuptojmë. Mund të kemi që logjika jonë nëse po merrën nuk është e përgatitur ta kupton kët. Por themun besojmë atë që Allahu ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apsë ndoshta ganjere arsyetimi dikujt mos mos na pëlqen. Por ju jo, mos na pëlqen larg asoj uh, fjalë Allahut dhe fjalë pejgamberit Sallallahu alaihi wasallam. Nëse përkët kjo që ka ndodhur me këtë afërmin, ti mund të ke diso shpjegim unë nuk e di. Po patodyshim sa nuk është çupi vorrë. Kjo është 100%. Në ai nuk është çupi vorrë, morta është më po. E ja, kjo si ndodh kjo? S'është mësi më ke ndodhur. Korr, dini që vdes nuk vjen kat botmë. Ka mor fond për ta kjo. Derisa të vijë kuari në gjodas. Njëri një një që kanë vdeq korr sjon më, korr firmë më. Te mund jmenad me 100 dekut me nisop, edhe kur mos sotë sikur bënin të quhet. Kur sjellot kjo? A s'ndod kjo? Gazata ka që kanë vde kanë shku. Por, a ka mundsi më keq për durkësi tot, shejtani dhe më u personifikon në formën e tij për të na shqetësuar dhe për të, po ka mundsi që më ndod? Ka çini çytja e shejtanit, ka çini provokim gona e tij për të më, me, me të marrëzy ty, me të friksu ty ekse me radh dhe kur zi matep. Në atë moment do të rreth të tua e u dhu billahimin e shëjtanir rëgjim dhe me lejnë e latë ishtë shpartaluaj. Ose te ke fund me këndu në një ajet nga kërën që edinë, si kërës rësura, Elhamdullar Abdelalemin, ose me ditë Allahu la ilaha illahu al haju al qajum, ajetul kërësin, kjo është dhe me mirë, me lejnë e latë a i shpartaluaj. Por ka qenë një të sytje të këtuar një shqetsim, Kur ju jesh më tepër, elhamdullahu çallot karut nga shirri i ti, s'ke pas ndonjë dëmtim të saktuar, por vetëm një lloj shqetësimi që ta ka shkaktuar. E kuptoj se ke qenë i zgjuar, nuk do të thosë ke qenë e ëndër, ka mundësi të personifikojnë për të shkaktuar shqetësime tek njerëzit, por edhe ky shqetësim i tyra është i kufizuar. Elhamdahu che Allahu xalla wala, nuk u ka mundsuar ç't bëjnë sherr më tepër, gazet po dish jeta jone do të ishte shumë shumë shumë e vështirë dhe me probleme. Allahu, edhe në masë mirë, kjo është aje që mund të thëm lidhe me këtë përgjigje. Dhe kërkojnë nga regjia që ta inkuadruan të telefonatë në fundit për sonte. Alo, njëm Rama? Njëm Rama. Rama? O që kësha dash një albog në pytja. Uh, një lidhën në personat që janë të kapër për depresionet, a janë atas që i kanë bo më kate në këtjet? Po. Po, çetar. Daja, ai gjojan, ai dajon, zoti lutjet e tua, se kom lezuën Ivançe emocionet, adat nuk uh, i pranon zoti. Çiki po. emociona, lidhje me depresionin ka punë tjera përveç me kushtukoti. Kam lezuën Ivan. Adha ni plus ke teatër, uh, lidhje me çdo probleme, nëse shkon te faltor të se diçka e het gjyma shumë. Po, po e qartë, gjajo. Po e qartë e kuptoj depresioni nuk është kushtimisht lidhur me mjekate. Po më nai normalisht as çdo problem këtë bod, si por, se mund vihet si pasojë e mjekateve, por dua të them se depresioni mund të jetë si pasojë ndonjë ngarkese të caktuar, një problemi që s'kena pas, aftësi dhe mundsi ta menaxhojmë sikurse duhet. Nuk kemi ditë si me bëni, nganjëherë depresioni shkaktuar si pasojë e ndonjë ngarkese mund të jetë edhe shkaqe të tjera që un nuk jam tash i i thirrur se flas për depresionin që shkaktohet nga se këto e bëjnë ata që janë ekspertët e këtyre lëmimëve dhe këtyre gjërave, por dua të them se nuk duhet me lidh me mëkat saqtuar. Por detyrimisht po, duhet ta kuptojmë se depresioni largohet kur i kthemi Allahut të manduar. Kur jemi të bindur në të, kur atiti mbështetemi. Apo kur jemi të bindur se vallahi nuk ka situatë vërtetësi që Allahu nuk na nuk na ndihmon atë. Të, të largasoj. Kjo është gabimi më i madh që mendu se njerëz me depresion Allahu nuk i përgjigjet. Po nëse këtyn e nuk i përgjigjet, ju, ju përgjigjet. Larkasaj, që shjo, aje që në depresion, aje është nëzartë madhë, aje është në halë të madhë. Pra njeri, kur është në halë dhe i drejtujet me halën e vetë, Allah Gjallahu Ala, dhe me dirët në vetë, pa dushim se Allah i përgjitë njeri ju, por duhet me pasë sabër dhe me ditë si me lutë Allah Gjallahu Ala. Pra ndaj, ata që jenë me depresion, do të thëtë, duhet me ditë qëfar bëjusht me trokitë. Dhe dera më e gabuar, që e troket njeri ju në depresion, ës A ma absolutisht kurfë lidhjes kanë ata me këtë punë. Hiç. Vetë e shtojnë edhe më tepër depresionin dhe mrzinën. Prandaj lërgoni nga falltorët, nga këta gënjeshtorë, lërgoni nga nga nga nga nga nga nga matrapaz çe çe çe fatkeqësisht e, e keq përdorin hallën e njerëzve për timuj jepat e veta. Nga nga nga magistratë ndryshëme, falltorët elëllëshëmë. Këto ata që bëjnë si lei mashtrimësh, lërgoni biçynë. Dhe personi lërguoat duke shkuar te mjeku me marr ilaçe taktuar dhe, dhe gjithashtu duke lexuar Kur'an Kur'ani me lejen allah allah jo, jo e Allahut manuar shëndër depresionin namazi largon depresionin abdesi largon depresionin përmendje Allahu el lewala subhanallahu el hamdulillah la ilaha illa allah kjo largon depresionin andaju ju dyert e falltorve e të tjera të gjashtë më ta kjo është ajo që po ta mundi Sontë të të japë për rigjën në pyjtë e juaj që i gondëruar, dhe, pa dëshme, tema jonë ishte përvdekin, dhe ishte stacioni i parë i jonë i në drejtim të botës tjetër. Me kaqë, po, i japën fundë për sonte, Zotë i është për leftë. Deni të akim në arshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.